Bilah Rabbana Rubaih. Alhamdulillah. Salawat dan salam ala Rasulullah, wa ala alihi wa sahabihiyu muwallah. Wa shidu Allah, illa izallahu wajdahu la sharikalah. Wa shidu an Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ama beng. Sana tabiudar sana. Di kitab shafahat al-ajahiliyah. Wa qafna wa hiya alistidlalu bimaa arahi ahlul quwwati bi'annahu alhaq idzamati pada pembahasan masalah yang ketujuh. 7 bahwasanya mereka orang-orang jahiliyah ahlul jahiliyah menjadikan dalil dengan adanya kekuatan pada suatu kaum menunjukkan bahwasanya kaum tersebut berada di atas kebenaran dan ini masalah yang seperti ini juga perset apa yang dikatakan oleh kaumnya Nabi Nuh alaihissalam kepada Nuh alaihissalam. Ketika Nabi Nuh alaihissalam dakwahkan kepada mereka untuk beribadah hanya kepada Allah, dan untuk menyahidkan Allah subhanahu wa taala. Apa kata mereka? Wama nara, wama nara, tabagak illa aladinahum. Kata kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Dan tidaklah kami melihat. Wahai Nuh alaihissalam. Sabaaka orang-orang yang mengikutimu itu. illa Kecuali mereka itu adalah. Aradziluna. Orang-orang yang. Dari kalangan. Bawahan kita. Orang-orang rendah. Orang-orang yang hina. Dari kalangan kami. Badiar ra'yi yang mudah terpengaruh. Kata mereka. Di sini menunjukkan apa? Adanya bantahan. Bahwasannya orang-orang yang memiliki kekuatan. Memiliki pemahaman yang bagus. Memiliki harta yang banyak. Memiliki kekuasaan. Dan kerajaan yang luas. Menunjukkan bahwasannya mereka di atas al-haq. Orang-orang kaya. Yang, apa, Memiliki kekayaan. Bahwasannya mereka itu di atas kebenaran. Justru kebalikannya. Orang-orang ya. yang mengikuti dakwahnya Nabi Nuh AS. Kata mereka adalah orang-orang yang termasuk. Orang-orang yang, yang rendah. Ya. Orang-orang pekara. Orang-orang miskin. Dan juga. Yang menunjukkan bapilnya uh, kaidah ini. Kisah. Bagaimana tak Kisah tentang Abu Sufyan sebelum masuk Islam. Ya. Kisah Abu Sufyan dengan Heraklius, dengan Hirokel. Apa yang ditanyakan Heraklius kepada Abu Sufyan? Tepat kalau mendengar di sana ada seorang yang mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah. Seorang Nabi, seorang Rasul. Abu, uh, Hirokel menanyakan kepada Abu Sufyan, apakah dia termasuk dari kalangan orang-orang yang berpengaruh? Orang-orang kaya ataukah termasuk orang-orang yang lemah, orang-orang miskin? Apa jawabannya Bu Sufyan? Bahkan dia termasuk dari kalangannya orang-orang yang lemah, orang-orang miskin. Sufyan. Nah. Maka jangan menjadikan patokan. Kalau orang yang kaya berarti dia sudah mendapatkan riba dari Allah. usahanya berhasil misalnya. Dia tidak mendapatkan kesusahan hidup di dunia. Bukan patokan itu semua. Kalah bila Allah Taala, wahala tabut bantil. Dan ini adalah kaidah yang bantil. Fain Allah Azza wa عن الأمة مسابقة أنها كانت على قوة وأنها كانت على ثروات في آية كثيرة ونهم أهل جاهن وعندهم ذكاء وأفهام لكن ما نفعهم ذلك بل كانوا على الباطل. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita tentang umat-umat sebelum kita bahwasanya mereka itu adalah umat-umat yang memiliki kekuatan dari sisi pemahaman, dari sisi kecerdasan, ya, dari sisi kekayaan. Wa annaha kanat ala tharawah dan juga mereka memiliki kekayaan yang melimpah. Fi ayatin katsiratun di dalam banyak ayatnya di dalam Al-Qur'an. Wahana umahlu jahin dan mereka juga memiliki kedudukan di sisi manusia. Kain dahum zakaun wafham mereka juga memiliki kecerdasan dan kuatnya pemahaman. Akan tetapi itu semua tidak memberikan manfaat kepada mereka. Bersamaan dengan itu, apa yang mereka memiliki itu tidak memberikan manfaat sedikit pun terhadap mereka. Balganu adalah batal, bahkan mereka itu berada di atas kebaktian. و قد هذا في ايه كثيره منها قوله تعالى dan sungguh Allah telah menyebutkan hal ini dalam ayat ayat yang banyak di antaranya adalah firman Allah dalam surat Maryam ayat 73 واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين كفروا للذين امنوا اي الفريقين خير مقاما وعاثوا نديا dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas, menjelaskan, yang menerangkan kepada mereka, maka orang-orang kafir di antara mereka itu mengatakan kepada orang-orang yang beriman, ayyul fariqai ini, manakah yang lebih baik? Nah, dari kalangan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir, khairun, yang lebih baik makamah, tempat tinggalnya itu, dan juga tempat bertemunya. Tempat untuk ya, bertemu, sama tempat tinggal. Rumahnya mana yang paling bagus? Antara orang-orang yang menyuruh terhadap Tuhid dengan orang-orang yang menyuruh kepada kesyirikan, mana yang lebih bagus? Lihat itu. Paranormal dukun misalnya, oh rumahnya mewah-mewah misal. Ayyul farikaini khairun makamam wahsanu nadiyah kata mereka. Orang-orang kafir ini mengatakan Ayyul farikaini dari dua golongan ini golongan mukmin dan golongan kafir ini mana yang tempat tinggalnya paling bagus? Orang Kafir berarti dia yang paling benar itu maksudnya, itu maksudnya. Itu berarti dia yang benar tempat tinggalnya bagus jadi di dunia saja sudah seperti itu. Kata mereka. فَقَالَتَ عَلَى رَدَّنَ عَلَيْهِمْ كَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىْ جِنْغُ بِرْفِرْمَانِ dalam rangka membantah anggapan mereka demikian ini. وَعَمَّ أَحْلَقْنَا كَبْلَهُمْ Betapa banyak, berapa banyak. Kaum sebelum mereka itu, ahlakna kami hancurkan, kami binasahkan, hum ahzanu asasan waria ya. dalam keadaan mereka itu adalah orang-orang lebih bagus rumah-rumah mereka dan tempat-tempat tinggal mereka. Allah hancurkan, Allah binasahkan dalam keadaan rumah mereka lebih bagus dari kalian sekarang ini. وقال تعالى او لم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم وكانوا اشد منهم قوه وما كان الله ليعجزه من شيء في سموات ورب الارض انه كان عليما قديرا kalian berjalan di muka bumi ini Akibatnya orang-orang sebelum kalian. Sebelum mereka itu. Dalam keadaan mereka itu adalah orang-orang yang memiliki kekuatan yang lebih daripada kalian. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa memberikan, melemahkan Allah subhanahu wa ta'ala dari sesuatu pun. Yang baik yang berada di langit maupun yang ada di bumi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengutawi lagi maha Kuasa terhadap hal yang demikian Lihat Sayang Duru, lihatlah Kalian lihat itu, orang-orang Akibatnya adalah orang-orang yang menentang Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam keadaan mereka itu adalah orang-orang yang memiliki Kekuatan yang lebih daripada Kalian miliki sekarang Tempat-tempat tinggal mereka lebih kokoh Kedudukan mereka juga lebih kokoh Sebelumnya Daripada kalian Tapi toh Demikian Allah tetap hancurkan disebabkan dosa dan maksiat mereka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pengingkaran mereka kepada para nabi dan juga para rasul. وَقَالَ تَعَالَى وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا. Dan betapa banyak, berapa banyak kami telah binasakan, kami telah hancurkan sebelum mereka itu dari umat-umat terdahulu. Hum dalam keadaan mereka itu umat yang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 Betapa banyak kaum sebelum mereka yang telah kami binasakan kami hancurkan minkarnn makkannahum fil ardi malam numakkil lakum yang kami telah kokohkan kami teguhkan kedudukan itu bagi mereka di muka bumi ini apa-apa yang kami belum teguhkan kami belum kokohkan kedudukan itu bagi kalian Artinya apa? Umat-umat terdahulu itu lebih kokoh, lebih teguh, lebih kuat sisi pemahamannya, sisi kecerdasannya, sisi hartanya daripada kalian yang sekarang ini. Malam Nuhuqilakum warsalnat samaa alihiminuqara dan kami juga mengutus menurunkan hujan yang lebat kepada mereka. Wajah Al-Anhara tajrim, tahdim, dan kami jadikan sungai-sungai itu mengalir di bawah-bawah mereka. Ba'ahalak ya. Nahum. Tapi toh dalam keadaannya seperti itu kami binasakan mereka. Kami binasakan. Bidu nuh disebabkan oleh dosa-dosa mereka. Ba' bisa Ba' namanya ba' sababiah. Hasfujar dimakna sabab Bidanu bihim disebabkan oleh dosa-dosa mereka. Kedudukan yang lebih kokoh daripada kalian, rizki yang lebih melimpah daripada kalian yang sekarang. Oh dengan demikian kami hancur leburkan mereka, kami binasakan umat mereka itu disebabkan pengingkaran, ya dosa-dosa mereka. Wan syakna memperadilkan kharin dan kemudian kami ganti setelah mereka itu dengan kaum yang lain. Artinya kaum yang lebih taat kepada Allah subhanahuwataala. Dan yang semisal dengan ini banyak sekali Ayat -ayat yang, ya oleh Allahumma niwarahyimu. Allah ayat-ayat yang memerintahkan kepada kita untuk melihat kaum-kaum Sebelumnya umat-umat terdahulu -umat dalam keadaan mereka itu adalah umat-umat yang lebih apapun daripada kita yang sekarang. Kita mengandalkan kecerdasan umat-umat terdahulu -umat lebih cerdas daripada kita. Kekuatan umat-umat terdahulu lebih kuat daripada kita. Kekayaan umat-umat terdahulu -umat lebih kaya daripada kita. Toh yang demikian pun juga Allah Subhanahu wa taala binasakan umat-umat terdahulu disebabkan karena dosa-dosa mereka. dan kebanyakan yang menentang dari dakwah tauhid, dakwah kebenaran kebanyakan yang menentang itu adalah memang orang-orang yang sudah memiliki kedudukan. Sudah memiliki kenyamanan hidup istilahnya. Sudah nyaman hidup sulit. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Sabah misalnya. Ayat ke-34 dan 35. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna fikar yatim min nadhir ila qalamut rafuha inna bima ursiltum bihi kafirun dan tidaklah kami utus pada suatu tempat suatu kampung suatu kaum dari seseorang yang memberikan peringatan kecuali pasti orang-orang yang hidup mewah di antara mereka itu mengatakan sesungguhnya kami ini kufur dengan apa yang engkau bawa dan mereka mengatakan Nahnu wa wa Lihat Kami ini orang-orang yang lebih banyak hartanya daripada kamu Kami ini orang-orang yang lebih banyak anaknya daripada kamu Maka kamu tidak, tidak akan diadab oleh Allah SWT Allah itu sudah ridho dengan saya, dengan kami Usaha saya berhasil, peternakan saya berhasil Misalkan Harta saya juga lebih banyak. Kalau Allah nggak ridho, enggak mungkin saya bisa sukses di dunia. Kata mereka. Kalau Allah nggak ridho, enggak mungkin saya bisa sukses di dunia. Kata mereka. Wanhnu bimuzzabin, wamanhnu bimuzzabin dan kami tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka jadikan ukuran Banyaknya harta yang dimiliki, banyaknya anak yang dimiliki, kemewahan hidup itu sebagai dalil bahwasanya mereka di atas kebenaran. Ini maksud ayat ini. Seseorang yang hidupnya serba kekurangan, kesusahan misalnya menunjukkan bahwasanya dia itu berada di atas kesalahan sangkaan mereka. Sangkaan mereka Dan juga, misalnya Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Az Zumar, misalnya ayat yang ke 49 puluh sembilan, "Faidah insanu buron d'ana, thumma idah khawlna n'ame minna, "Qaal inna ma au'ti tuhu al Apabila dia tertimpa, manusia tertimpa sebuah kesulitan, kesusahan. Mereka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian manakala kami memberikan kepada mereka itu ni'mat. Yang datang dari sisi kami. Mereka mengatakan sesungguhnya aku ini dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Disebabkan ilmu, kecerdasan, kepintaran yang ada pada diriku saja. Makanya Allah lanjutkan melanjutkan, Bahkan itu adalah ujian. Lihat. Orang-orang yang rata-rata memiliki kuah, kekuatan dari sisi adhaka, sisi kecerdasan, kepintaran, menunjukkan kebanyakannya, kecuali yang dirahmatin Allah, menunjukkan kesombongan. Saya diberikan harta yang melimpah, riski yang mudah ini, disebabkan karena kecerdasan yang saya miliki, ilmu yang saya miliki. Pada saat kalah Hidupnya lagi susah dahulu. Setelah dahulu mungkin dia masih susah. Dia hanya berdoa kepada Allah Subhanahu SWT. Ya Allah berikanlah rezeki misalnya yang berlebih. Mudahkanlah urusan kami. Begitu dikasih kemudahan. Dikasih kelancaran. Lupa dia. Dia nisbahkan itu semua disebabkan karena kecerdasan dia. Bitarnya dia dalam mengelola usaha misalnya. Mengelola uang, memutar modal dan lain sebagainya. Makanya Allah lanjutkan belia fitnah. Bahkan itu adalah fitnah ujian supaya kami bisa mengetahui siapa yang dia itu jujur dengan pengakuan pengakuan dia. Walakin atsarohum lah ya akan tetapi kebanyakan kebanyakan mereka itu tidak mengetahui bahasanya itu adalah ujian fitnah. Nampaknya. Maka di sini terdapat isyarat kepada kita untuk senantiasa tawob, ya, senantiasa tawob. Kalau Allah Subhanahu wa taala sedang menguji kita, jangan sampai kita berprasangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala misalkan dengan disempitkan rezeki kita menunjukkan Allah sedang murka kepada kita. Ya. Ataupun sebaliknya tetapi Allah Subhanahu Wa Taala meluaskan, membuka pintu rizki kepada kita, jangan juga kita memiliki sangkaan bahosanya, oh ini Allah lagi sayang sama saya, misalnya, sehingga itu menipu diri kita, jadi kita magerur, tertipu. Ya. Kalau Rabbi akhroman, kalau dia dikasih rizki yang melimpa, dia mengatakan, Robku telah Memuliakan aku. Tapi sebaliknya. Apabila dia dikasih rezeki yang sedang sempit. Dia mengatakan. Kalau Rabbi. Ahanan. Naam. Kalla balla. Makanya Allah langsung, langsung teruskan. Kalla balla. Sama sekali. Tidak. Demikian. Belum menjadi ukuran. Tidak menjadi ukuran. Naam. Faham Rasulullah SAW, fahadzhiil ayatu, wa amsaluha tazul ala an al-ibrata, ليس بالقوة والمال. Ini lebih jelas. Ayat-ayat yang banyak ini dan yang semisalnya menunjukkan kepada kita bahasanya menjadi ukuran dan patokan itu adalah bukan dengan kekuatan dan banyaknya harta yang dimiliki oleh suatu kaum. Ilakana ahlu dalik alam dalal, fa inna hadzhiil kawah. Uhadal mal, uhadasirah layan sanggum. Kalau seandainya mereka itu adalah termasuk dari kalangan orang-orang yang berada di atas kesesatan, maka sesungguhnya kekuatan yang mereka miliki, harta yang mereka miliki, kemewahan, kesenangan yang mereka miliki itu tidak memberikan manfaat untuk mereka sedikit pun. Wabiyana Subhanahu Anhu yu'ati al kuffar min ajli istidrath jim. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan. Bahasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan rizki yang melimpah kepada orang-orang kafir itu disebabkan istidrak, istidrak, ya, jebakan, jebakan untuk mereka. Ya. Mungkin kita juga terkadang merasa ya, kita bermaksiat kepada Allah tapi justru rezeki itu lancar misalnya. Kita bermaksiat tapi rezeki itu lancar misalnya. Jarang taqlim tapi Subhanallah orderan tu banyak terus misal atau apalah banyak terus. Gitu. Maka jangan berbahagia dulu. Kita khawatir jangan-jangan ini bentuk istidraj. Jebakan. Allah angkat tinggi-tinggi untuk kemudian jatuhkan. Ini namanya istidraj. Diberikan apa yang dia mahu, apa yang dia inginkan. Diberikan semuanya. Diberikan. Kemudian untuk kemudian Allah siksa dalam keadaan. Baru datang tiba-tiba. Dalam keadaan dia sedang senang-senangnya, bahagia-bahagianya, apa yang dia impikan. Kemudian Allah siksa, Allah cabut nyawanya misalnya. Betapa banyak hal ini terjadi pada saudara-saudara kita. Berlomba-lomba misalnya, ya, ingin menjadi seorang kepala pemerintahan, kepala daerah atau yang semisalnya. Semua usaha dia kerahkan, yang syirik, yang kufur dia kerahkan. Begitu sudah jadi. Jadi dia. Lagi senang-senangnya Allah cabut nyawanya. Betapa banyak hal ini terjadi. Betapa banyak. Istidraj. Waniyadu billah. Makanya Allah SWT memberikan kepada orang-orang keakhir itu. rezeki yang melimpah harta yang banyak. Itu disebabkan istidraj mereka. Kama kala ta'ala. Sebagaimana firman Allah SWT. Dalam surat Al-An. Yang ke-44 dan 45. Falamma natuma dhakkiru bih. Maka tatkala mereka itu lupa dengan apa yang telah kami peringatkan dengannya, fatahadaihim abwa bikulli syai'. Maka kami bukakan untuk mereka itu pintu-pintu dari segala sesuatu. Hatta idza farihu bima utu sampai mereka itu betul-betul berada di puncak kesenangan, di puncak kebahagiaan. Kami buka ini semua kebaikan. Setiap dia ingin usaha, lancar. Setiap dia ingin punya urusan, lancar. Subhanallah, buka. Allah buka itu semua. Dalam keadaan dia bermaksiat kepada Allah SWT. Dalam keadaan dia jauh dari Allah wa ta Tapi Dalam keadaan seperti itu, semakin lancar usahanya. Semakin gampang usahanya. Hatta apabila farihu sampai kemudian dia itu berada di atas puncak kebahagiaan dia dia dapatkan apa yang dia inginkan selama ini kekuasaan kepemimpinan kemasyhuran atau yang lain sebagainya daripada baga perkara dunia akhad nahum balatatan kami siksa mereka sekonyong-konyong tiba-tiba kami siksa mereka fa idahum mublisun dalam keadaan mereka terdiam dan berputus asa. Terdiam dan berputus asa. Enggak nyangka. Lagi senang-senangnya misalnya, Allah siksa langsung. Walidzubillah. Ini namanya istidrad. Diberikan apa yang dia inginkan, dia pengin ini dikasih, pengin itu dikasih terus. Bersamaan dengan itu dosanya semakin bertambah. Maksiat yang dia lakukan semakin rutin, misalnya Ketaatannya semakin berkurang, berkurang, berkurang, berkurang. Pengingkaran dia kepada Allah, Penantangan dia kepada Sunnah, terang-terangan semakin terang-terangan. Wallaikum. Bagus saja. Fahidahum mublisun asalamualaikum. Fakutiga birul kaum iladin alzalimu maka Allah subhanahu wa taala betul-betul menghancur, leburkan sampai ke akar-akarnya orang-orang yang zalim ini. Wa dan segala pujian itu hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Walaupun Allah dan juga Firman Allah subhanahu wa taala dalam surat Al-Qalam, "Fadzarni, wman yukazibu bihadal hadis maka biarkanlah urusannya itu bagiku way Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai yuksibu bidadal hadis, lepaskanlah, biarkanlah urusannya itu untukku kata Allah. Terhadap orang-orang yang dia telah mendustakan pembicaraan ini, yaitu Al Quran, sana tadrijuhum min haytulah yaglamun. Wallahi alaikum billah. Maka kami akan menarik mereka itu, kami jerumuskan mereka itu sedikit demi sedikit pelan-pelan ini namanya sidroj pelan-pelan tadarruj kami akan menarik mereka ke dalam kesesatan kami akan menarik mereka ke dalam kesesatan itu perlahan demi perlahan sedikit demi sedikit min haytsu la ya'lamun dalam keadaan mereka tidak mengetahui bahwasanya itu adalah kesesatan sedikit demi sedikit tidak mengetahui dia tidak sadar memang Allah tarik dia untuk menuju ke arah kesesatan ya disebabkan pengingkaran dia dengan alquran wa umlilahum dan kami berikan penangguhan kepada mereka kami tangguhkan biarkan biarkan dia berpuas-puas dia dulu berpuas-puas dengan kehidupan dunia wa umlilahum innakaidmatin sesungguhnya tipu daya kami sangat kuat ya Qala ta'ala la ju'fa'mana Allah subhanahu wa ta'ala wa la yahtabanna alladziina kafaroo annama numli lahum kalian mengira Bahasanya penangguhan yang kami berikan kepada orang-orang kafir itu kebaikan untuk mereka, untuk diri-diri mereka. Iya, penangguhan kepada mereka terhadap kehidupan di dunia itu jangan dikira itu kebaikan untuk mereka. Innamanumli lahum sesungguhnya penangguhan kami kepada mereka itu li yazadu itsma untuk menambah dosa dan dosa untuk mereka. Walahum azabun muhin dan bagi mereka adalah azab yang sangat menghinakan. Nah, makanya di antara doa yang sering diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana ya, karena kita tidak tahu. Makanya sebenarnya keliru dan tidak tepat seseorang banyak meminta panjang umur saja berhenti di sini kan. Dan ini banyak kan terjadi di saudara-saudara kita. Ya, eh, mudah-mudahan panjang umur, mudah-mudahan diberi rezeki panjang umur, belum tentu panjang umur itu baik untuk mereka, untuk kita, belum tentu. Nah, belum tentu untuk dan, dan diberikan panjang umur di dalam ketaatan kepada Allah. Nah, baru ini boleh. Kalau yang demikian baru boleh. Kalau sekedar berhenti di panjang umur saja kurang tepat, tidak tepat. Eh, di antara doa yang diajarkan Nabi SAW. Allahumma atlihli diniladi wa ismatu amri wa aslihli dunyaya allati ma'ashi wa aslihli akhirati allati fiha wa ja'al mauta atau ja'al hayata ziyadatan li di khairin, ya, ini. Syahidnya. Wajahal mauta, rahat dan limin kuli syarin. Ya Allah, perbaikilah agama saya yang itu akan menjaga segala urusan saya, dan juga perbaikilah dunia saya yang saya hidup di dalamnya, dan juga perbaikilah akhirat saya yang itu merupakan tempat kembali saya, dan jadikanlah hidup saya ini sebagai tambahan kebaikan untuk saya. Jadikanlah kalau saya hidup itu. Hidupnya saya itu menjadi tambahan kebaikan untuk saya. Dan jadikanlah kematian itu rahatan. Sebagai bentuk istirahat berhentinya dari segala kejelekan saya. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Allah يعطيهم هذه الثروه ويمكنهم في الارض ويعطيهم الملك والسلطه ويمكنهم من المخترعات والصناعات كما عليه الكفار في هذا الوقت وهذا لا يدل على ان لهم عليه حق الله سبحانه وتعالى مبركان kepada mereka memberikan rezeki kepada mereka ya memberikan untuk mereka orang-orang kafir ini dengan kekayaan Dan meneguhkan posisi mereka Mengokohkan Kedudukan mereka di bumi ini Ya kan? Sekarang ya, Terbukti sekarang negara superpower siapa? Indonesia? Bukan Arab Saudi? Bukan ya kan? Allah kokohkan maksudnya Allah teguhkan mereka di, buka, di bumi ini Dan Allah berikan kepada mereka kekuasaan ya, Dan daerah yang luas Ya Seperti itu, orang-orang kafir memiliki daerah jajahan yang luas dahulunya. Sekarang pun juga demikian ya, tanda kutip jajahannya. Jajahan ekonomi lah, jajahan apa. Dan kami kokohkan mereka juga dari bentuk-bentuk muhtaraat. Penemuan-penemuan baru, inovasi-inovasi baru. Dan juga alat-alat yang modern. Ya, persenjataan modern punya siapa? Orang-orang kafir ya. Pesawat, mereka tertawa. Kita beli F 16, mereka sudah punya yang di atasnya, misalnya. Kita beli sukoi, mereka sudah punya yang di atasnya. Kama alaihi al kubarufiha dalwak, sebagaimana orang-orang kufar pada waktu ini, ya mereka memiliki itu semua. Siapa orang yang paling kaya? Orang-orang kafir. Nah. Wahda la ya dulu ala anna mahu malih dan ini tidak menunjukkan bahasanya mereka berada di atas kebenaran bahkan menunjukkan di atas kebalfiran. Walla ya ala an Allah anhum dan juga tidak menunjukkan bahasanya Allah subhanahu wa taala itu ridho kepada mereka syaikh lahum dalam pemberian rizki itu kepada mereka tidak menunjukkan Allah ridho kepada mereka ya makanya diantara sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah ar-rahmah ar-rahmah ar-rahman Diantara nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah ar-rahman yang bermakna du rahmah wasi'ah yang memiliki rahmat yang sangat luas artinya semuanya Allah kasih Allah kasih kasih sayangnya itu Allah kasih semuanya rezeki itu Allah bagi semuanya yang kafir yang muslim yang mukmin yang Ingkar yang atei, semuanya Allah kasih. Tetapi kalau untuk yang Ar-Rahim, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala hanya berikan kepada orang-orang yang beriman saja. Ar-Rahim, rahmat yang Allah sampaikan untuk orang-orang yang beriman. Kalau Ar-Rahman, itu berkaitan dengan Masyia. Nah, berkaitan dengan Zat Allah subhanahu wa ta'ala, sifat Zatiyah. Kalau Ar-Rahim, itu adalah Berkaitan dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia Allah subhanahu wa ta'ala. Terhadap orang-orang yang beriman itu. Rahim. Maha mengasihi. Maha menyayangi. Nah. Maka jangan dijadikan, dijadikan patokan ukuran. Ya. wa innama hadha min bab al-istidrat lahum wa dan itu masuk ke dalam bab istidrat dan juga al-imla penangguhan untuk mereka istidrat apa bahasanya yang ringkasnya jebakan mungkin yang sidrat diangkat tinggi-tinggi untuk kemudian diazab oleh Allah Subhanahu wa taala yazdadu untuk menambah untuk mereka ithman dosa innaman istadillu bihadzal dalili ahlu jahiliyah dan ini semua dijadikan dalil oleh orang-orang jahiliyah tuh lihat kekayaannya melimpah berarti dia di atas kebenaran tuh lihat gelarnya mentereng di belakangnya dia di atas kebenaran tuh lihat teman-temannya misalnya orang-orang yang memiliki jabatan yang ikut sama mereka tuh lihat orang-orang yang memiliki jabatan orang-orang yang memiliki ketenaran Orang-orang yang populer di tengah-tengah masyarakat Berarti apa yang mereka dakwahkan itu adalah al-haq Belum tentu Belum tentu Justru kebalikannya tadi kita sebutkan Justru kebalikannya orang-orang yang mengikuti dakwah itu Dari kalangan orang-orang fukoro Orang-orang du'asa Orang-orang masyakin Biasanya itu di atas al-haq Di atas kebenaran Nah Ama ahli al-basirah, fainhum yanzuruna ila ma'alehi al-umam. Ada pun orang-orang basir, orang-orang yang memiliki ilmu, orang-orang yang terbimbing dengan ilmu agama, maka mereka akan melihat dan memandang ilah ma'alehi umam apa-apa yang ada pada umat-umat itu. Faingkana hakon kabiluhu kalau mereka berada di atas kebenaran, maka mereka akan menerimanya. Wainkan nu fukara, walaupun mereka adalah orang-orang yang miskin, orang-orang fukara. Kalau mereka di atas kebenaran, kita terima. Walaupun dia tidak memiliki gelar, kalau apa yang dia sampaikan kebenaran, kita terima. Nah, walaupun dia anak yang di bawah kita, kalau dia di atas kebenaran, kita terima. Nah, di sini juga ada faidah sedikit di dalam ilmu hadis, ada namanya riwayat akabir anil asahir riwayat akabir anil asahir diterima kalau riwayatnya sahih, betul dia diterima riwayat yang meriwayatkan itu adalah orang-orang yang akabir orang-orang yang tua baik dari sisi ilmu, dari sisi umur, tapi dia menerima dari asahir dari orang-orang yang kecil baik dari sisi ilmu maupun dari sisi umur kalau itu kebenaran, ya diterima. Misalnya, seorang sahabah meriwayatkan dari tabiin. Itu namanya, contohnya adalah riwayat akhabir anil asawgir. Karena bukan kebiasaan kan asawgir anil akhabir kan gitu. Tabiin meriwayatkan dari sahabat. Nah, contohnya adalah hadis tentang dajjal. ya kan? Hadis tentang dajjal. Sifat-sifatnya dajjal. Lihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil riwayat ini. Rasulullah mempercayai cerita ini dan itu adalah wahyu ya kan, memwahyukan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah membenarkan cerita yang dibawa oleh siapa? Ta'um ya kan, Aus Tamim bin Aus Ad-Dari. Nah, itu contoh riwayat. Ajabir Anil Asagir. Nah, kaum yang mengikuti Dajjal, binatang yang menjaga Dajjal. Nah, artinya yang bisa kita ambil ibrah dari sini adalah bahwasanya yang menjadi ibrah itu adalah al-haq kebenaran. Siapapun yang menyampaikan kalau itu adalah berupa kebenaran, kita terima. Kita terima. Nah, bukan mencari ya. Beda ya. Bukan mencari kebenaran. Tetapi kalau seseorang itu menyampaikan kebenaran, walaupun itu datang dari orang yang tidak kita suka... Datang dari musuh kita, misalnya. Itu kita terima. Bukan mencari kebenaran. Bukan kalau mencari kebenaran. Harus kepada orang-orang yang jelas. Mencari kebenaran kepada orang-orang yang jelas. Kisahnya, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Dengan syaitan Yang mengajarkan kepada Abu Hurairah Untuk membaca ayatul kursi. Apakah kemudian Abu Hurairah bertanya kepada syaitan tersebut? Tidak. Bertanyanya kepada siapa? Kepada Nabi SAW. Bertanyanya kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah datang seseorang ini berkali-kali. Kemudian dia mengajarkan aku demikian demikian. Kemudian Nabi mengatakan. Wa ya. Apa yang dia sampaikan itu benar. Tapi dia itu dalam keadaan pendusta. Lihat Abu Hurrah itu tabayyunnya kepada orang yang benar. Ya. Kepada Rasulullah SAW. Walaupun yang menyampaikan adalah. Shelton, tapi itu kebenaran diterima. Tapi bukan mencari kebenaran kepada yang menyampaikan tadi. Betul tak itu? Tidak. Bertanya kepada Nabi yang Alisolatul Hasan. Nah, tetapi adapun tatkala al-hak itu datang dari siapapun, maka kita terima. Wa inkaan ba'athilan radduhu wa inkaanu agniyah. Kalau itu mereka berada di atas kebapilan, maka kita bantah walaupun mereka termasuk dari kalangan orang-orang kaya. Sudah ada ya? Yang betul jadi yang itu. Oh sama ya. Baik. Wal ayatu fi hada kasi ratun. Dan ayat-ayat yang berkaitan dengan bab ini sangat banyak. Minha ha ma guna, antaranya adalah apa yang disebutkan oleh Syekh yaitu Syekh Muhammad Ibn Luhab rahimahullah ta'ala wahua qadu Allahi ta'ala yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala lammah zakarah halaka kawmin adin, kawmi adin tadkala, menyebutkan tentang binasanya kaum ad walakad makannahum fima immakannakum fihi waja'ana lahum sam'an, wa abusara wa afidah فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا بَصَرُهُمْ وَلَا أَدَاءُهُمْ Dan sungguh kami telah teguhkan kokohkan bagi mereka lima ya, imma kallaakum fi apa-apa yang tidak kami teguhkan kalian dengannya yang tidak kami kokohkan kalian dengan dengannya dengan apa yang kami teguhkan untuk kaum tersebut kaum mereka terdahulu lahum لَهُمْ Kami jadikan bagi mereka itu سَمْعًا Pendengaran وَأَظْفَارًا Penglihatan وَأَفْئِدَةً Dan قَلْ Dan hati فَمَا أَغْنَعَنْهُمْ Tetapi tidak memberikan manfaat Sama sekali untuk mereka Pendengaran mereka Dan juga penglihatan mereka Dan juga hati-hati mereka Tidak bermanfaat sama sekali Sudah diberikan ya, Kemudahan oleh Allah Tetapi tidak mampu untuk melihat, tidak mampu untuk memandang, tidak mampu untuk merasa. Alam <tid> tarakaysu fa'ala rabbuka bi'ad. Di tengah kalian lihat bagaimana apa yang telah Allah Subhanahu wa taala lakukan yeah. kepada kaum 'ad di ramadhatil 'imad kepada kaum Iram. Iram, ibu kota 'ad itu namanya Iram. Baitul 'Imad yang memiliki bangunan yang tinggi-tinggi menjulang, allati lam yukhlaq fil bilad yang belum pernah ada bangunan yang sebesar itu di negeri manapun. Nah, ay qabilati Iram, ay qabilatu Iramin aw al baladullati kanat tuskanu tusamma Iram. ayo kabilah Iram atau negeri yang ya, didiami oleh mereka dinamakan dengan Iraman. Zatil imad allati lam fil balad wa Tsamud alladziina jaabu Dan juga kaum Samud. yang mereka itu ya, apa? melubangi, ya. Melubangi batu-batu yang sangat besar bil di lembah-lembah di lembah-lembah. Ini kaum samud coba. Di antara kita sekarang tidak ada yang bisa hal yang demikian. Inhituna al jibal, wainqashuna ha, masakin, lham, wahyia mawjudaun ila al an. Al tariqil qaw, tariqil qawafil ila al sham. Ya mereka melubangi gunung-gunung. Memahat gunung-gunung. Dan mereka jadikan itu sebagai tempat tinggal untuk mereka. Dan itu masih ada sampai sekarang. Ya. Membujur, memanjang dari Kowafil sampai Syam. Baik. Masya Allah. Gunung bisa jadi tempat tinggal. Masya Allah. Bagaimana alatnya juga kita tidak terpikir. Ya. Pakai apa istilahnya. Tatah yang besar. Ya. Oh, Masya Allah. Tahyendu oh, mungkin juga Allah hancurkan. Ftidka masyakinum, lim tusskan min bagdihim illa kiliila, wakunna nagnul waridin. Dan tempat-tempat tinggal mereka itu lim tusskan min bagdihim tidak didiami lagi oleh mereka setelahnya. Illa kiliila, kecuali sangat sedikit, wakunna nagnul waridin dan kamila yang akhirnya mewarisi, yaitu kamila Allah Subhanahu Wa Taala yang pemilik hakiki dari tempat tersebut. Ftidka buyuutuhum Kaui asam bima walamu dan rumah-rumah mereka itu hancur lebur tak tersisa bima zalamu disebabkan oleh kezaliman mereka. Wallahu a'lam. Demikian ayolah warahmatullahi wabarakatuh beberapa ayat beberapa asar beberapa hadis memberikan mudah-mudahan memberikan peringatan untuk kita semuanya bahwasanya al haq tidaklah diukur dengan Al-Hab tidaklah diukur dengan dunia Ketenaran, kekayaan Kemewahan, kecerdasan Bukan sebagai ukuran untuk kebenaran Al-Hab Dimanapun Al-Hab itu berada Maka kita terima Dan dimanapun kebatilan itu berada Maka kita menolaknya dan membantahnya Walaupun pemilik kebatilan itu adalah orang-orang yang lebih kaya daripada kita Orang-orang yang lebih mentereng kedudukannya daripada kita Tapi kalau itu adalah kebatilan Maka kita menolak Dan kita membantah. sebaliknya kalau al-haq walaupun datang dari orang yang lebih miskin daripada kita, orang, -orang yang lebih fakir daripada kita, orang, orang yang lebih muda daripada kita kalau itu al-haq maka kita terima. mudah Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk kita untuk menerima al-haq dan menjauhi al-batil wabillahi taufik walhamdulillahirabbil alamin.